Bună seara! Înainte de a pleca cu toții, căci că cu toții ne-am sacrificat câteva ore din existența noastră, din această seară, inițial vă, vă spun că nu vreau să, să spun nimic în această seară, dar simt că este necesar să mărturisesc câteva lucruri care pe mine personal mă apasă. Cu siguranță foarte mulți din sală mă cunosc, ne-am mai văzut în această aură, la diverse conferințe. Ce s-a spus în seara asta sunt lucruri extraordinare. Probabil mulți dintre dumneavoastră le-au aflat pentru prima dată. Au fost foarte multe lucruri pe care chiar și eu le-am aflat pentru prima dată. Și ce este, cred că este foarte important ca toți, cu toții, să plecăm de aici mai mult decât rămuriți. Că ceea ce s-a spus este un lucru destul de important pentru existența noastră. Știți foarte bine că noi românii suntem învățați ca alții să decidă locul nostru și alții să facă ceea ce noi nu vrem să facem din diverse motive. Știți foarte bine că ne place ca vecinul să fie cel care ne face munca în locul nostru, ca cel care este șeful nostru sau cel care este sub alterul nostru să facă și ce trebuie să facem noi. Au venit clipa ca să mărturisim, să dovedim, să ne dovedim credința. Și așa cum a spus și fratele Daniel, așa cum a spus și părintele, și cum a spus și alte mei, au adus destul de multe argumente. Eu nu vreau să insist decât pe un singur lucru. Nu contează ce fac alții. Contează ce facem noi. Ce fac eu, ce faceți dumneavoastră. Dacă în această seară plecând de la această conferință, toți cu gândul curat că ce s-a spus aici este adevărat, și de mâine ne comportăm la fel. Nu facem nimic, nu ne interesează. Avem sentimentele că s-a vorbit sau că am, am ascultat un, un, un CD care este extraordinar de frumos. Mergem la mănăstire, s-a vorbit frumos, a doua zi o luăm de la capăt, facem aceleași lucruri, aceleași greșeli. aceleași păcate. Este important să ne mărturisim credința în aceste momente. Nu trebuie să începem cu semnul fiare, nu trebuie să ni se pună etichete, dar este normal să argumentăm, să venim cu argumente juridice. Eu sunt cel care susțin că această ordonanță de urgență, care are caracter de lege, poate fi contestată. Se știe foarte clar că există procedură în România. Noi nu trebuie să facem altceva decât să acționăm conform legilor statului român. Că suntem de acord sau nu suntem de acord cu ele, ele sunt legile care ne conduc. Există o procedură pe care putem să o urmăm. Fiecare dintre noi trebuie să contestăm această lege, fraților. Există avocați în țară aceasta care și-au pus mintea la contribuție și care au emis mai multe ipoteze. Probabil că știți că există de ziua o inițiativă. Există foarte mulți oameni din țara asta care construiesc cărămizi. Fiecare dintre noi facem câte o cărămidă. Dacă aceste cărămizi nu le va aduce într-un loc și nu vom începe să construim ceva cu ele, totul va fi zadarnic. De aceea trebuie să acționăm. Ca fiecare dintre noi, aici suntem câteva sute, în țară sunt câteva mii, Probabil vă cunoașteți. Unii sunt semnături, unii vorbesc, unii vorbesc în plus, alții vorbesc în minus, alții au început să se discrediteze unii pe alții. Ăla este gruparea X, gruparea Y. Nu contează în care parte ești, nu contează ce facem. Important este ca să oprim tăvălugul, să oprim aceste lucruri care sunt, care ne privesc pe noi. Este viața noastră, este viața copiilor noștri, este viața urmașilor noștri. Dacă noi, acum, nu vom acționa, așa cum s-a acționat în Grecia, probabil că vă amintiți, în 1994 95 la conferințele a scorului în această aulă, se vorbea despre codul de bare. Pentru noi erau limbi străine în momentele alea. Limbi străine se vorbea. Nu credeam că se va întâmpla acest lucru. Este vorba de acum 12-14 ani. Poate că vi se pare mult, poate vi se pare puțin. Sunt tineri în asta care acele vremuri nu le-au trăit. Noi le-am trăit în această aulă. Vă amintiți că se vorbea și se spunea de pașapoarte. Erau părinți la mănăstiri, destul de erudiți, care ne spuneau că vin tot felul de semne. Așa cum spunea și Damion, și cum a citat foarte bine din Sfinții Părinți, poate că nu sunt semnele sfârșitului acum. Poate că nu ne este dat nouă să vedem sfârșitul lumii, chiar dacă poate că dorim. Nu trebuie să avem această dimensiune apocaliptică. Nu, nu trebuie să ne fie frică de asta. Trebuie să ne mărturisim lucrul nostru de la început până la sfârșit. Suntem mulți, sunt mulți în țară, probabil vor rămâne puțin la sfârșit. Dar este important ca acei puțini câți vor fi, câteva sute, să urmeze acea rețetă prin care putem să contestăm această lege. Spuneam colegilor mai devreme care au avut această inițiativă lăudabilă, să știți că această, această conferință, la care eu nu am niciun merit, s-a făcut cu multe sacrificii. Poate că ei nu vor să spună lucrurile astea, dar vi le spun eu. S-a făcut cu, acest, cu sacrificii, sacrificii mari. Foarte mari. De aceea, fiecare dintre noi chiar dacă ne-am sacrificat în această seară 3-4 ore din viața noastră, deosebit de importante aceste ore, trebuie să plecăm cu mintea și cu să ne punem întrebarea ce trebuie să fac eu. Nu ce trebuie să facă vecinul, nu trebuie, trebuie să facă episcopul sau preasfințitul sau altceva, ce trebuie să fac eu creștinul. Pe mine personal mă atacă. Deci este vorba, gândiți-vă, că aceste informații care mă privesc pe mine, care fac parte din viața mea zilnică, Poate, poate, să avea, poate să aibă acces la, la, la, aceste, la aceste date personale ale mele oricine care se pricepe foarte bine pe, pe partea de IT, pe baza de baze de date. Știți foarte bine că există virus și bineînțeles că există sisteme antivirus. Așa și aici. Există oameni care pot, printr-o simplă trecere, prin -un fața unei camere sau prin -un fața unei uși, să scaneze identitatea. Există, probabil că cunoașteți, că în ziarul The Times, care este foarte popular, foarte mulți oameni au venit să dovedească cum, prin tot sistemul acela de securizare extraordinar care există în țările europene, cineva a introdus în numele, într în, într acest, în acest mic chip, da? numele lui Bin Laden, de exemplu. Dar și știți foarte bine că a trecut de acest sistem de securizare. Cu toate că el se spune că este infailibil. Deci este important ca noi să oprim? această ordonanță, ea trece foarte repede, probabil că știți că în, în, în Parlament, în Senat s-a discutat cu caracter de urgență, un singur vot a fost împotrivă. Un singur vot, un singur om s-a opus în această comisie juridică la această ordonanță de urgență. Deci trebuie să urmăm carea juridică. Trebuie să contestăm acest, să contestăm această ordonanță de urgență. Există soluție. Fiecare dintre noi, în nume personal, trebuie să depunem și va exista, vor exista, bineînțeles, o să, intra, o să intrați în contact cu cei care dețin lucrurile astea, să vă pună la dispoziție modelul, forma juridică pe care dumneavoastră doar să o completați cu datele dumneavoastră de identificare și nu trebuie să faceți altceva decât să o depuneți, să mergeți, să o depuneți în nume propriu. Asta înseamnă să mergi până la capăt. Dacă stăm și vorbim în piață, dacă stăm și așteptăm ca alții să decidă în locul nostru și alții să facă ceva în locul nostru, nu se va putea. Rămâneți în continuare, trebuie să rămânem în continuare, să rămânem în continuare în contact cu cei care pot să ne sprijine și să mergem până la capăt. Eu declar în această seară în această aulă, că voi depune, voi, voi ataca din punct, de, din punct de vedere juridic această lege. Vreau să o face și dumneavoastră și vreau să o facă cât mai mulți oameni din țara asta în așa fel încât să existe o coordonare o coordonare ca să știm în fiecare, să știm la fiecare termen ce se întâmplă ne trebuie un singur judecător în țară, asta să ne dea dreptate, domn fraților un singur judecător să aibă credință sau să aibă putere să spună nu în momentul la se oprește da? Doamne ajută! și aș dori să fiu în asentimentul lumea lui și al domnului Danion, care a făcut apel la, la unitate.